O ju dy barrët e tokës, njerëz dhe gjinde, së shpejti do të caktojmë gjykimin tuaj për aqilat dhuntitë të zotit tuaj, po i mohoni. O gjinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufijtë e qiejve dhe të tokës, atëherë përshkoni ato. Por nuk do të mund ta bëni këtë përveçse me një fuqi të madhe nga Allahu. Pra Cilat dërgunti të Zotit tuaj po i mohoni kundër jush do të dërgohen flakë zjarri dhe tungj i shkrir, si dënim për mohimin e dhundive të Allahut, dhe ju nuk do të mund të mbroheni. Pra, cilat dërgunti të Zotit tuaj po i mohoni? Veç kur të çahet qielli dhe të bëhet i kuq si trëndafili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 Ato do të jenë si rubin dhe korale, pra cilat dhuntit të zotit tuaj, po i më honi? A ka shpërblim tjetër për të mirën, veç të mirës, pra cilat dhuntit të zotit tuaj, po i më honi? Nën këta dy kopshte, do të ketë edhe dy kopshte të tjera, pra cilat dhuntit të zotit tuaj, po i më honi?